Velkommen til Game Toast episode 35. Mit navn er en Lykkegaard, og ved min side har jeg den altid trofaste Lasse. I can't believe, jeg har sagt dit navn forkert i al den tid, Sørensen. <laughs> ja, altså. Du hedder ikke Hassmann. Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg faktisk har faktisk oprigtigt troet, du hed et stykke tid. okay. Ja, men, men det er ikke kun dig, vi har med. Vi har også Christian. Jeg har nogle gange med Hoffmann. <søk> mm? <laughs> det er mig. Det var mm. Jeg mikser det lidt op. Nu fik han den altid trofaste, og så fik du den ja, okay. <laughs> <laughs> øh... Jeg mindste ikke altid backstab ikke, ikke altid Vi har et lidt andet program i dag um, Vi har været at forberede en top 5 liste uh, Over de bedste spil vi har spillet her i 2018 Og det sidst så vi prøver at smække dem sammen Til vores indtil nu yndlingsspil Fra i år Eller yndlingsspils fra i år Reglerne er simple man skal have spillet spillene i år. <laughs> vi, er, vi er meget large, så man kan også godt have genudgivelser eller øhm, noget andet, gøjler, ballader, ja. det er også noget, der ikke nødvendigvis er fra i år. De bliver nok så bare ikke kommet til at gælde på den endelige liste, som, ah, okay. kan man sige. Der prøver vi ligesom at, at, at, at holde os på 2018, tænker ja, ja. Jeg. Vi sidder her øh, efter en lang produktionsdag. Her lang. Spiser nogle toasts? Ja, yeah. dræger du cola. Øh, og gør vi op. Vi er game toast. At spise nogle jeg ved, at folk, folk, de lytter til podcast, de elsker, når folk, der spiser ikke i mikrofonen. Åh, oh, altså. Ja. Jeg bliver okay. så glad. Smæsker der. Mm. Nej, en god dag, drenge. Ja, stille roligt. Ja. Køn tog. To og en halv time, den er jeg. <laughs> og du har spillet Agony Holloway. Yeah. Ja, <laughs> det, bare... det var også bare dejligt. Det var bare super, ja. Men jeg glæder mig rigtig. Det er det der kommer nu det her i programmet. Det er agony, yeah. the weights, men som altså kommer i det næste program. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se at din andermænds er onrush. Faktisk. Ah, ja. Det er Var faktisk. Du, uh... Kan du bare lige sådan en lille, lille? Ja. Ja. Er det fedt eller ikke fedt? Jo, det er det er faktisk overraskende fedt. Men det tænkte jeg også. Ja, de, de, de, de, ja man kan virkelig så mærke, at de, de, de, de, de, de, de, de prøver at sætte sig ned udviklerne, ikke? Ja. Og nu skal vi lave et andet spilspil. Ja, det er arcade... Ja. Du, du kan ikke rundt dig sådan sådan. Men for eksempel der er sådan en mode hvor I hvor du skal og det gælder med boost. Mm. Det er 5 mod 5, altid. Så det gælder med boost, og jo mere du booster jo flere point får du, så det gælder mig at, at fylde op til 10.000 point eller sådan noget. Så hele holdet konkurrerer mig for boost. Og det er sådan drag race-agtigt, ja, ja. nitro shit. Ja, men det er bare fuld smager. Okay. Er der også combat i uh, Du kan bare du kan tage ind i en <laughs> Jeg synes, det er så fedt, men det, vi fik det til Xbox One, så det var ikke... Uh... Jeg nej. Er du kødt en gælde? det? du kødt en gælde? Åh, nu lige om morgenen. <laughs> ja. <laughs> ah, det. Okay. Men det er sådan noget futuristisk noget, ikke? Altså. Jo, jo. Det, det er sådan noget, de, de, de lader som om, at den, den her nye sportsgrene er opstået, Du ved. Mm. Og så, <laughs> så er det sådan på en world tour. Og først så snart er det lige sådan et lille sted, og så bliver det så... YouTube, uh, World, og så bliver så fanget der, ikke? Og... Du skal til på mikrofonen. Kæmmer okay, okay. man så også om at follow os, er det vel Lutan? Åh, okay, kæft, man. Det er klamt i, i The Crew. Betaen der. Det er bare... Jamen, ikke også et andet spil, no. man gør det i? Jo, hvad fanden er det i... Nige De for speedet eller sådan noget, ikke? Ja, det ja. har vi så haft med samme stil. Ja, yeah, ja, yeah. alright, alright, alright, alright. Vi, alright. Kan, snakke, vi kan snakke om beatspil for evigt. Yeah, det, ja, det vi. er jo resident beaten. No, okay. Jeg kan ikke få den tanke til deres. <laughs> resident <bilspiller>. resident. <laughs> Er det som med Leon eller hvad? Nej. Men alligevel, lad os komme til det, det her top 5-liste her. Jo. Jeg vil godt lige sige, at det var pakket svært. Jeg synes, det var svært, end de troede, det var. Ja jeg tænker, vi skiftes til at gå en runde, så præsenterer vi den nedefra op til toppen, og så snakker vi lidt bare sådan lidt om, hvorfor det er præcis det, spil vi har Så vi går alle sammen igennem nummer 5, og så 4? og så 4. Okay, Lad os prøve at gøre det sådan, og så ser vi, hvordan det går. Vi har ramt et lille smule tidspres, så vi ser, om vi kan nå det. vi smadrer det igennem. Og så når vi har taget alle 5, så har vi selvfølgelig også lidt et øjeblik til at snakke om nogen, der lige er uden for ens top 5, synes jeg, for det er sådan det, min femteplads efter øh, stor debat med mig selv foran ja. spejlet, det endte med at blive Moonlighter, faktisk, som jeg lige har spillet nu, og det lige udkom her i slutningen af maj. Ja. Øh, sindssygt fedt indie-spil med et super fedt koncept. Det er cool, at man... Øh, det er et spil, hvor du har en, en forretning i en lille by, men du skal også ned i de her dungeons, og du er så sådan den, den her figur, som egentlig gerne vil ud og... Og, og gå lidt på eventyr og det er sindssygt fedt ja. Hvis man ikke har prøvet det nu, så er det de her billige indl-spil til 150 eller noget sådan. Ja, eller ja. Og det, det er super meget, det er super og det er penge værd ja. øh, Mit problem er lige nu at jeg har sådan en, jeg har godt nok lavet med min anmeldelse i dag, men jeg har en, en game-breaking bug eller man skal sige, der crasher hver gang i slutningen af spillet, så jeg kan ikke komme videre. Oh, øhm, okay. det, det, det er frustrerende. Og så jeg vil godt lige købt en kommentar til nu at min femte plads. Det er kæmpet jeg, det jeg med. Det var Detroit Become Human mm. og ja. Men jeg har kun spillet sådan. Den der demobane. Og uh, det er første... ikke det er Try Become Selvfølgelig ja, okay. ikke rigtig. Jeg kan sådan retfærdiggøre at putte det på, på listen. Her. Ja, okay. Og så var der også nogle andre spil, som, som det kan vi så tage bagefter. Der lå lige udenfor. Men uh, ja. Mundaleid er det, jeg har sådan været gladest for med det samme og hele vejen igennem. Sådan. Jamen, det kan jeg ikke stoppe med at spille. Så, mm. så, derfor så er det på min femteplads. Øh, Christian, ja. hvad er der på din femteplads? Skal vi høre her? <laughs> <laughs> Battle -tech. Really? Ja, ja. Wow. Det er alligevel overrasket. Ja, jamen, det er du. Det er ikke så, det er ikke så prængeligt en top 5 liste det er allerede måske tilstå. Men uh, Battletech, det er jo et uh, hvad er det, st taktisk uh, strategispil, turbaseret, uh, rollespil, økonomi. Ja, ja, ja. Du anmeldte det, gør du? Jo. Den har jeg faktisk ikke engang set, tror jeg. Nej, <skrælde> det er typisk dig. Altså, <lødte> Stop. <lød> <lød> Ej, stopper. men det, man, man, styrer sådan nogle, man styrer en... Gruppe af mercenaries, og så rejser man omkring i øh, galaksen øh, En fiktiv galakse det er ikke øh, vores. Og så øh, skal man så lave øh, opgave, eller gunst for herreavantøjer. Mm. Og så tager man sig ned, og så skal man så udkæmpe kampe mod Et andre. Et turbaseret øh, ja. kampsystem, ikke? men i sådan en 3D-verden. Ja, så det minder sådan lidt om sådan noget xcom ja. noget. Bare på en eller anden måde ikke lige så pænt? Ej, det er ikke helt spændt det er okay. ret nok. Men... Øh, det er sådan lidt mere avanceret, så du kan sige ville loadouts på dine enheder og Ja, og det er også altså ude af kampen, er det meget mere avanceret. Ja, der er det her det her det. det her penge management system som du når det er det ikke noget altså er det er forkert sagt, men det er noget det du vil med i som spil, ikke? Er det forkert? Jeg kan aldrig nå sin husker, er, du er vil med. Det, det er en det er okay. Det, det er ja, bare menneskeligt. Ah, det er sådan noget det, det, er, det er en genre, som jeg ikke er så god til. Mm. Læst det, så det jeg kender mig. Den den genre er så god til, så jeg ved der er nogen du ved det Kaya, hun er vild med de der øh, tycoon spil eller ja. Hvad hedder det? Jurassic World Evolution Det der lige kommet der Det er hun helt vild med Er det ikke sådan nogle ting Du også godt kan lide? Jo Det Nej. kan jeg godt am, Det er måske am, De der trikoner Er ikke så vild med Jeg går godt lide theme park og sådan noget. Det er fint nok eller theme Men Frostpunk for eksempel Ja Men det er sådan det med Der kæmper du mod et eller andet ikke? Altså de ja, okay. andre, der, Det er sådan det med hygge ah. mm. Ikke alle sammen Men der er sådan okay. lidt Der er meget stor chancer af Hvor du bare sådan Ikke har Du har selvfølgelig en økonomi ja. Men du er ikke så tæt på at gå bankerot eller noget. Der er ikke så stor far for det. Du skal okay. bare sidde og vente på, at pengene lige kommer ind. Alright. Det er sådan noget med hyggegaming. Det, yeah. det, det er ikke mig. Og du skal, ja. du skal det skal være hardcore. Yeah. Du spiller også altid på sværest, sværest grad. Du kan ikke påstå, men. Du spiller simpelthen på hard. Det er for mig, det er den sværeste, sværeste grad. der findes. Okay, men okay det, var en, det var en forbisnak, men det er Battletech, der er på din femteplads. Det Baltic, ja. Og det, altså, jeg har også prøvet det. Vi, vi lavede en hurtig snas. Ja, um, det var lidt for hurtig snas. Ja, for... <laughs> men jeg synes også, det var virkelig spændende. Og jeg ja. tænkte, det var mere din boldgade end min i hvert fald. Du vidste, kan også godt mærke I Imre, da du sagde i hvert fald oh, bagefter. 100 procent, Skal du sidde og forklare det der? Og så, så er lige der slidt her, så er der her, og så er der Du her. Så er <laughs> du var at stoppe. Ja. Yeah. Okay, men lad os. Vi har også været at snakke om det og er Unrushed. Den er simpelthen den. Er det rigtigt? Ja, top fem. Det er fæmme fedt. Ja. Sådan et lidt lidt det det det er sådan noget, der kunne argumentere for man skulle have en top tre i stedet for en top fem måske. Det ved jeg ikke. Så man er mundleider og det er spiller spilig aftes. Det har fascineret så meget godt. Top fem. Åh, det er jo stadig ungt i nu jo. Ja, ja. Helt, helt lindt. Ja. Hvad gjorde Unrush så skide godt? Jamen, jeg synes bare det var bare sjovt der. Så bare med det samme, man sætter ind, der er sådan en, sådan en awesome stemme, der siger sådan, oh, welcome to unrest, det så bare, okay, nu det er fede. det Det tænkte lige ind til det, det er ja, jeg, yes, jeg Det er ejfjerte, det ja. <laughs> Og så, så bare det der med, at de fjerner det der med, at man kører rundt i runder, og så siger, prøver noget nyt. Ja. Det er super forfriskende. Ja, det Hvad, Hvordan virker bilspilsmekanismen sådan? Er det arkade? Ja, Okay, er det og, du, og det virker okay? Ja, det gør det. Okay. Okay. Det, det passer lige i stil. Nemlig. Det, fedt. Det, det, det er bare fedt, fedt, fedt. fuld smad. Der er kommet nogle gode bilspil her allerede. Også ja. altså før the, oh, the, the Crew udkommer i næste uge. Ikke? Oh, ja. Men altså, før det er der allerede kommet nogle gode spil. Ja. Så altså, jeg var ret vild med Gravel også. Ja, det så også jo. Det er også lidt uden for min... Top. Altså, mm. det var jo det var, et, det var et rigtig underholdende spil, men det var også et uh, craftspil. Ja. <laughs> jeg ved ikke, men sådan det er det måske ikke mere unrealistic. Det holder... Nej, jeg synes, det holder. Og det, holder synes, det holder stil, ja. Det har ikke sådan en super... Så du de der boss... Kan du sige ja, det, ja, ja, ja. for Gravel? Ja, jeg har heldigvis ikke noget af det. Og det er så cringe. boss en, Det er sådan, en del er som et tv-show, og så kommer der sådan nogle boss-fights, hvor du skal køre rundt og en en eller anden... Okay. superstjerner, så det er en rigtig person, der står sådan og laver yeah. sådan poses, og det ser så... <laughs> ja. Og der er så en, der er armene over og sådan noget. Og der en, der, der, der, der, der, der, der, der er luftgitarer også, det er ja. bare sådan helt... No, no, no. Og det var det rigtige kører, det var sådan noget no. <laughs> <laughs> <laughs> altid. De ja, ja, ja, ja, ja, ja. okay. Altså, det var meget sjovt, men det var ikke... <laughs> Cringe! <laughs> ja, det var... Hvad hedder det? Jeg synes, at vi skal gå videre til din nummer 80. Ja, lad os så skaduddle direkte videre. Jamen, det er faktisk... Det kan være, der nogen, der synes, det er morsomt, men det er Nintendo Labo, men ikke det der robotkæde, det er en sådan, på variety mm. Det var pisse fedt. Ja. Det var en stor overraskelse. Ikke? Jeg var stadigvæk, jeg var ret sådan spændt, men kæft, det var fedt, mand. Det var, det var magisk at samle tingene med, med papet og alt det der, og det var magisk at lege med dem, når det var færdigt. Og det var magisk at se sådan folk, der ikke kender til det, ja. øh, blive konfronteret med det. Mange af dem, der, når jeg har nogen på besøg, og de får, får det stukket i hånden, så bliver de altid sådan lidt... <laughs> ja det er bare pap. Og... Yes. Det, det virker skidende op. op. Yeah. Yeah. Så det. No. Det op. Det no. Oh, no. <laughs> no. All right. All like, yeah. -hyped. De, <laughs> nej, ikke op. Det de er super fedt. Og, og for den pris, man får... Altså, robotkettet er totalt for meget. Okay. Betale for det. Altså, det. Så der er slet ikke nok spil i det. Ej. Men jeg synes, det andet variety der er masser af forskellige ting i sig til, masser af forskellige ting, man kan bygge, og mange af de ting, man bygger, kan leges med på forskellige måder. Mm. Du kan bygge øh, motorcyklen, som du så kan køre som første persons motorcykel ting, ja. men du kan også øh, bygge en separat lille bitte motorcykel, som du så kan scanne, bruge til at scanne en, en bane, Nå. og så derved lave din egen bane. Okay. Du kan bruge klaveret til at spille klaver på, ja. men du kan også aktivere øh, fiskespillet på og så får du så en, en et akvarie, hvor du kan scanne dine egne fisk. Så kan du sådan dem ud, og så scanne dem ind okay. med som scanner ting. Og så ja. kan du, øh, bagefter så kan du møde din fisk, som du har scannet, ind i fiskespillet. Så right. når du bruger fiskestangen. Ja. Det, altså, der er masser af dybde, og masser af sjov at give sig til, og masser af muligheder for at udforske de forskellige ting, som spillet kan. Og det er derfor, jeg, at det er på min fjerdeplads over de bedste spil. jo Og det er, sådan, det er ikke et hardcore-spil og derfor er det uden for min top 3. Mm. Mm, men det er et spil, ikke? Det var god underholdning. Er du okay? Er du okay, top 4? Vi, vi, vi, vi, vi tål bare. Ja, vi skal vi <laughs> altså, næsten hen til David Cage ja. Næsten? Nå. Det er jo faktisk Elaine, uh, ikke? Ja, okay. jeg er, sådan et, uh, ja, det, det, er en drævende. Uh... Det er så Brandon McNamara, yeah, eller hvad han yeah, ja. har skrevet det. Men det er sådan en W.C. ikke? Jo. Det er ja. Cage Light. Ja, yeah, yeah, yeah, remasteren. Headline, yeah. <laughs> er Jamen det er det, er jo ikke. <laughs> ja, der er ikke så mange valg i det. Som betyder noget. Yeah. Der er mange valg, men der er ikke nogen, der betyder it, it, noget. It. Doubt, you shot your horn out. Ja, det er der meme, Og yeah. <laughs> så altså, har fået, de har jo fået, i den her remaster, der har de jo lavet de der valgmuligheder om, eller de har kaldt noget andet. I den anden, der var det truth, yeah. lie, Doubting. ikke? Yeah. Jo. I den nye, der er det good Cup, bad Cup og... What? Hvad fanden den sidste så? Stadigvæk doubt, sikkert. <laughs> ja, Nej, det var doubt. doubt, det var Dou et, Doubt cup. Uh... Hvor <laughs> <laughs> <laughs> er det stat? Ej, var truth, lie, det er de gamle, ikke jo, det var yeah. doubt. Ja. Jo. Jeg kan ikke huske Bad cup må være doubt. Ja, bad cup, det var... Er det lie? Det lie? Really? Yeah. really? Mm. Fordi bad cup, det virkelig... Altså den, den, man... den, den sidste er den, hvor du skal bevise noget. Jamen det er lies. Det ja. Og så doubt, ja. det er den, hvor du presser. Det er den, hvor du laver ja. bad cup, eller? Ja, lige præcis. Okay, det er det. er det rigtigt? Har du spillet det før? Eller det første gang, ja, var det? jeg havde spillet igennem det på 360'en også. Okay. Og så vender jeg tilbage til det. Så, mm. Altså, der har stadig problemer, og øh, det, det, det er godt skrevet, jeg kan godt lige det over den set, men jeg kan godt se, at der er lidt flere problemer i end nu, end jeg kunne første gang. Men, okay, okay men så man skal, så skal spille det igennem én gang. Ja, ja det er måske ja. en fordel. Altså, det, det jeg kunne huske, hvad det var, midterdelen var sygt kedelig. Der, okay. der, der var i hvert fald, jeg falde, så nogle af missioner der. Der, hvor man Nå. bliver degraderet til brand. Øh, Nej, afledning. faktisk lige før det, hvor okay. man er hej. Hej shot, det er. Okay. er. vejs ja. Ja, weiss. Er, det, være, at det var faktisk lidt kedeligt det der ja, tror jeg, ja. var det. Men for, okay. jeg, for jeg synes nemlig, at brandbetjentdelen faktisk var meget spændende. Ja, ja. Og så, og så man tror, man ryger man ned der, degraderet. Ja. Og så sker der et eller andet vanvittigt der. Der er også en plot-tvist, der sker, fordi det, man, man har en affære med hende, hende der, sangen der. Det er derfor, man bliver degraderet. No, ja. Ja. Fordi man har sin kone udtro, det er social stik, man engang. Jo. Jo. Øh, og så fordi man er ved at nærme sig nogle store spillere, og så går det yeah. ligesom den her imod en, så det er derfor, øh, Det er bare sådan, det kommer bare ud af left field, fordi man har ikke haft noget opbygning med hende. Mm, altså, mm, okay. Det er jo færdigt at ja. man ikke har noget valg, fordi det er jo fastlagt kurs, ja. med ja. der er ikke noget opbygning her til det heller. Så man, det var er det ikke så, bare så sådan hvad er det sådan noget? Det var sådan noget, øh, han kom ind i den klub, og så kiggede han hvor hende der, ikke? er det ikke sådan noget, øh, jo, det, ja, jo. hvad kalder man det? Øh, første blik Ja, yeah, <laughs> <ikke. laughs> det ved ikke. Må man sådan set det op, du ved. været. Uh, nu han er forelsket, eller noget. De får forelskede, det ved jeg ikke. Ja ja. Ja, ja, ja. Men de møder nemlig hinanden en eller to gange for inden. Yeah. Yes. Den ene gang, hvor han bliver introduceret for en, og den anden gang, hvor han stopper hans partner i at slå hende, eller sådan. Okay. Og så er partner det så, marker jeg lidt. Ja, ja. øh, og så med det tredje gang, så. Ja, hun opreder over ens venner død, eller hende, en af hendes venner er død, og så tager man med hende hjem og sådan lidt. Okay. Ah, okay, det er lidt svært. men det, det er også et det efterhånden, kunne, nej det kan nok ikke helt blive en klassiker, det bliver sådan en af de lidt oversete klassikere måske uh, Altså jeg synes, at jeg var underholdt fra start til slut, det jeg også, så klart et godt spil Hvad ja, din fjerde fleste, Den går til uh, The Dragon Ball Fighters. Ja, ah, Dragon Ball Fighters. Ja, yeah, så vi også spillet uh, sammen der, hvor vi havde Du, du spillede også til Gamescom Det er rigtigt, sammen det Hvad er der hedder ja. Du har dig. Jeg der hvor man ikke skal det Kan du vente? jeg fik begecierede. <laughs> er ned på, der var det ikke men... mig der tager mest så? Jo, <laughs> ja, det var mig der tager mest. <laughs> really? ja, det var så. Og var du har dig. Yeah. Ja. Nå, <laughs> <laughs> nu. <man. laughs> så spil du har anmeldt og så må yeah. også fem, ikke? Jo, det jeg fem ja, og gigger mocke på din super Men det er på din fjerde plads. Ja. Holy crap, så glæder man mig til at vide hvad der er på din tredje anden. Man har spillet gode spil i år. Ja, spil. Jeg har ikke spillet så, no, så ikke. <laughs> Er der ikke kommet Spin Tires, Mod Runner 2 endnu? Så det kan du ikke. Nej, det er jeg venter. Jeg giv mig selv. Ja, men altså, har, du, har du noget ekstra at sige, eller skal man bare se din anmeldelse? Yeah, se min anmeldelse. Der kom nogle fede karakterer siden igen Ja, det er rigtigt. Der kommer nogle DLC-karakterer. Uh... Er der nogen, der fede? så at nogen, du havde glædet dig til? Det er bare nogle sjove nogen. Blandt ham, Goku's far og kom med en. Og så var sådan, hey, jeg okay. mig min søn. der var. <laughs> så. Er man, er, er han vild i tegneserien? Øh, det det her, jeg vidste, jeg har jeg Altså, jeg har ikke rigtig dyrket tegneserier okay. i Og så er der en, en fusion mellem Goku og Vegeta. er det sådan, Hvad hedder han så? Er det, for, for Govita eller sådan noget. Så det er sådan en fuldstændig vanvittig ja. Vil jeg sende det videre? Yes, altså det bliver lidt Nummer tre Ja, nummer tre Og det bliver lidt aden af Juice Fordi det er meget sådan, hvad vi også selv anmelder på en eller anden måde yeah. Men øh, jeg vil godt fremhå, fremhæve Night in the Woods Så den eneste måde, vi anmeldte det sidste år det var, øh, det var med i en indie-inspektion Som Johannes har lavet Hvor han også gav det karakter okay. Det gør han ikke altid, men det gør den, øh, ting. Det gjorde han i Slutningen af sidste år? Ja. Men jeg spillet det på Switch-udgaven, som kom i starten af i år. Ja. Så den er udkommet i år på Switch'en. Så. Der er ikke så meget nyt. Der var nogle øh, ekstra ting med, som ikke var de store ting. Nej. Øh, lidt sådan stemningssættende øh, stuff. Men øh, det er et pissegodt spil. jeg anbefaler det til alle, der sådan... Hvis de nogensinde har haft sådan lidt en teenage-angst-år eller andet, hvor de tegnede eller skrev dårlige digte på bag deres bøger, eller havde for langt hår, eller hørte Nirvana eller eller andet, så sætter man det i ja, Men hvis man havde sådan en teenage-angst noget teenage angst med, så er det pissegodt. Så rammer det bare lige, lige i hjertet. Det, det sidder lige i skabet. Det er et sindssygt godt spil. Ja. Not face man! <laughs> Præcis. Men det, det, I don't know, man. Det, det sidder bare lige som det skal, og det spiller... På den rigtige måde, og det er på de rigtige følelser også. Mm. Så det er klart, ja. min altså, så, så, så, så bliver vi så sige nu, hvis Johannes havde været med i dag, så ville han ja. begynde at snakke om, nu er det ikke udkommet i år, så havde jeg en klar. Så havde jeg en klar, ja. og så ville jeg have sagt, Shatter the Colossus i stedet. Ja, okay. Men det er også en remaster, men den, ja. den er mere real. Altså, det er, jo, er ikke også, det er en remaster, men ja. det, er, det er genopbygget fra bunden. Ikke? ja det er rigtigt Super fedt spil. Jeg var ja. en lille smule skuffet af det. Okay. Øh, men det snakker, det, det snakker også lidt for, hvad der har været i år, i hvert fald hvad jeg ja, har spillet. Ja. At de, det er et et superspil, mm. og fantastisk at, at prøve. Jeg har aldrig prøvet det før, men... Jeg øh, følte sådan lidt, det manglede lidt. Det er også derfor, okay. det går mig klokken. Det er også derfor, jeg vil vælge uh, Night in over det. Alright, videre til Hoffmanns 3. Mm. 3. Jeg kan lige tænke mig at det her, der faktisk taget spil i år. Det havde jeg ikke lige set, til, før jeg gik i gang. Nå, bygge med det. Ah, vil, du bruge et, vil du bruge et øjeblik på at skifte ud med noget andet? Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj uh... <laughs> Jeg tror, jeg skulle have været en i to foregående. Så var det lige meget. <laughs> <laughs> øh, Civilization 6, Rise and Fall udvidelsen. No. Det, det vil jeg godt tælle som en ny, øh, ny udgift. Ja, jeg spillede også for første gang i år, år, da jeg skulle anmelde hovedspillet. Mm. Så jeg, jeg spillede lige sådan 20 timer første hovedspil, og så videre, så fik jeg så udvidelsen. Spillede bare lige 20 timer i <laughs> Civilization. Jeg, ved, jeg vil godt medgive dig, at 20 timer i Civilization, det flyver bare sted. Ja, det gør det. Okay. I, got, I got coke. Det er du rigtig ved at coke? Okay. Du er du rigtig solid? Jeg kan solid udvidelsen til det. Øh, det sådan... Lidt forskellige dele, der er udkommet oprindeligt. Hvad kom ja. det med en ny ting? Det kom, med, der, kom med det med en ny wind condition? Det gør de nogle gange i de her udvidelser. Øh, Nej, der kom... Der var øh, sådan en ære, der var lavet lidt om. Men okay. så der, der var ære også før, jo, der var, at kunne bevære dig fra modern age til Men nu er det lavet sådan, at så der var øh, mulighed for at have en god age eller en dårlig age. Okay. <laughs> så det, det kunne være sådan så en de... dark age eller en golden age. Okay. Og, noget. Okay. og det afhang så af, hvordan du har klaret den foregående age. Okay. Og så var der sådan en forskellige ting, kunne op for op du kunne op. Du kunne da også godt få en by i sådan der golden... Øh, Fanden hedder det, hvor du bliver ekstra glade, og så får du mere af et eller andet. Det kunne du også i femmer, ikke? Ja, du, for, det for, det du goden, kan godt få golden age i og Så det er nye, at du kan få dark times? Eller? Ja, lige præcis. Okay. Og så var der sådan lidt mere... Lidt mere mekanikbygge omkring det, fordi du får sådan nogle... Øh, Atobudai-nart, så der så kører hele agent. Okay. Oprindeligt, at golden age, det gør egentlig bare, at du får en, en vis bonus til... Jeg tror, det er dit øh, kultur eller sådan noget. Mm. Okay. Øh, så det går så også her, men så får du også de andre ting her. Okay. Og det er egentlig ganske fint. Yeah. Og så er det også udbygget religionssystemet. Ah, det er noget, du vil med, ah. det er religioner. Ah, yeah, yeah, yeah. Jeg prøvede sådan to, to spil, og prøvede på at fokusere rigtig meget på det, okay. og så virkelig kæmpe med det. Det er rimelig fedt, fordi det er noget, du kan kæmpe med uden at være i krig, altså stadig yeah. Yeah. Ikke bruge tropper, eller du bruger sådan nogle bestemte tropper til det, men du er så ikke i officiel krig eller noget. Okay. Jeg kan miste byer, men du kan så prøve på at indtage de andres religioner, men det er fandme svært. Ja, det, det, det er svært at vinde på andre måder, end bare at svære de andre ud, synes jeg. I, især jeg plejer normalt at gå efter technology yeah. og så culture. Det er mine to. Nu vil jeg gerne, hvis, hvis technology, det er, hvis du skal først til månen, eller bygge en rumriket eller hvad, så vinder man. Ja, det skal man. Øh. Altså, det vil også være en technology, vinde, hvis du bare bygger en masse atomvåben. Det oh, er just saying. Yeah. just saying. <laughs> bare have dem, altså. Det er, ja, er der ikke nogen, <laughs> der siger, du skal bruge dem? <laughs> nej, nej. <laughs> Bare lige minde andre om, at man yeah. har den. Vi snakker bare med, ikke? Ved at kaste min du nærheden. Bare lige i nærheden. Yeah. Right. Jeg, well. har bare, jeg har bare ét spørgsmål, sidste jeg ved. Kan Gandhi stadigvæk uh, gå amok? Jamen, altså, ja, ja, jeg, jeg elsker nukes. Ja, jeg elsker nukes. De nukes, de skal have ben at gå på. Yeah. Det, er oh. en, det er sådan en god joke. Kan de gå? Jeg er Okay. Yes. Alright, lad Din træer. Det er Detroit become human. Så lavet? Ja. Yeah. Eller så højt? Jeg ved yeah. det. Ja. Der bliver komme gode spil i Ja. Og men det er en flot trædeplads. Det skal det her. Okay. Det er. Jeg du lige lade mig i diskusen. Ja okay. Søg dem ikke, please let me out. Det er ikke Ja. Nej, men du du var også du var spredesporner til at være helt vild med det. De yeah, ja, jeg, jeg er jo biased. Ikke ja. Så. ja. Jeg har lige lundt der, Matthias. Jeg, det, Mathias, jeg glæder mig også til at få spillet. Okay. Spille, yes. Altså du ja, for slaveri og cage. Ja. Ja. Jeg var helt hugt efter, at vi spillede den der ja, demo-mission der. Demo ja. Hvis du kan, så tage få din, din kaste med til at... Ja, ja. Fordi, Fordi vi spillede også Heavy Rain sammen, men, ja. men jeg tror, jeg har erfaret, det handler om at altså, træffe beslutningerne hurtigt yes. og bare komme videre, og så ja. tænke så meget over de konsekvenser, du ligesom for. bare og opleve historien uden at tænke for meget over det. Hvis det går for meget lort, så kan du også gå tilbage og tage et checkpoint. <laughs> ja. Ja. Er det så. ligesom... What? Det må man da ikke tage at snu? Nej, det, det tænker ikke. også <laughs> ja, til. Men hvis nu, du ellers dør, så kan du tænke, ah for helvede. Yeah. Ja. Så kan du bare ligesom, stå ja, mand. Kan du ikke x det her, vel? Det her jeg også svært ved det, som vi ja. snakker om. det. Altså at acceptere, din det hovedperson, man kan godt lide. Ja, ja. ja. Men, ja. Hvis, man, hvis man lige kommer til at trykke lidt forkert, eller så... Det er bare too dør, bad. Og... <laughs> yeah, yeah. <laughs> Shit du happens. Kold. Du er kold. Han har hundrede til en Det er hundrede vejl. Yeah. Tak mig. <laughs> det er ikke mig? Indtil videre så har vi snakket meget om nogle ting, som vi selv har anmeldt. Ja. Yeah. det behøver vi ikke at sige højt. Nogen kan man sige gør alligevel. Jeg kan afsløre at de næste to har jeg ikke anmeldt. Hvad? Ja? ja. Jeg kan afsløre. at Jeg har set din top tre liste, så jeg ved at jeg har, at det jo Oh man. <laughs> så lidt lyver. <laughs> så lidt du var. Øh, nej. Hvad det var. Ho, kan man kan man ligesom i Beyond Two Souls der var der sådan en two player mode faktisk. Gud, ja. Yeah. Hvad, det, det? Øh, hvad var det, når no to -ku? ja, kunne? Man han kunne styre med... Med den der Ghost? Ja, og han kunne styre med... med, med hvad hedder det nu? K What? Tion. What? Det var dengang, de havde det der, hvor man havde hentet en app, og så yeah. forbandte du den med din de konsol. Det var sådan i oh start generationen af generationen. Yeah. ja. Det kan man desværre ikke. Ah, ja. oh, desværre ikke. Så kunne du have været oplagt lige til Kersten med. Ja, det er rigtigt. Du bare siddet. Du er Aiden. hvad fanden er Hvem fandt den? Missede karakter. Ja. der er jo nogle gode spil, nogle, af de der snakkespil, vi har snakket om The counselors. for nylig. det der med, hvor man sådan spiser oh, ja. beslutninger, Det er altid godt at have. At være flere til at spille. Det gør oplevelsen ja. Det er muligt for at, at, at fortælle en uh, god historie. en unik mm. historie, og... mm. Jeg Altså det, det er vildt ud. Jeg glæder mig rigtig meget til at gå i gang med det. Ja. Forhåbentlig meget snart. Well, min nummer to. Yes. Det har jeg heller ikke anmeldt. Nå. No. Men det er godt at få faktisk. På min anden plads. Yes. Øh, det er Kraft style med et godt spil. Det er et af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet, tror jeg. Ja, det også godt, og, og Jeg vil forklare, når vi når til første plads, hvorfor det ikke er min første plads. Okay. Øh, men ja, der er ikke så meget at sige. Altså, jeg er uenig, men vi har også snakket om det for nylig på... Nej, det den vi sgu mere... Nej, og ah, den, den er ude, den podcast. Ja, det var en podcast, vi ja. snakkede om det. Ja, ud. Den ud, var. Hvorfor jeg var så uenig med Mathias' anmeldelse. Yeah. Ja. jeg var i virkeligheden ikke særlig uenig, men lidt. Men kom det ud? Ja, det var sgu da set. din. Jamen, jeg tror, det er også bestemt. lidt forvirrende nu. Jeg tror måske, vi snakker lidt på noget af det, du har lavet. Ikke? Jeg, tror bare, jeg tror bare, jeg kan huske, at du har fortalt mig, at du var uenig Jamen, med mig. Og så var det sådan, så spilte du lidt, og så, så kom vi lidt tættere på hinanden eller eller så... Jamen, jeg ved, jeg ved, jeg ja, det var en fisen fise, du sagde. Jeg fik aldrig at vide, hvad det var, du var enig med ham. om, dog. Jo, det er en langsomt start. Det, er yeah, en langsom. Langsom start. Yeah. Det, det kan godt være, at man, man synes, det starter lidt langsomt, men det, det, det, det, det er det værd, når man så kommer ud yeah. er ja, meget. Det er ja. sindssygt fedt spil, og alle, alle tingene spiller bare sammen. Og nogle gange kan man måske godt føle, at det spiller lidt for godt sammen, så man måske godt kan miste lidt personlighed, lidt edge, lidt kant, fordi det yeah, bare sådan er yeah. for perfekt. Yeah. Men lad det det, det. det er af de bedste spil. Bare lige der tekster en tekst der <laughs> <laughs> det, <laughs> det, <laughs> det, er, det er ikke så meget, ikke så meget grafisk. Føler, det, det, mere det, sådan, ja. det føles lidt som, om de ikke rigtig... Altså, det er meget forudsigeligt meget langt hen ad vejen. Der er, det, der sker, det er det, der sker. Og, yeah. og, altså, ikke, at det er dårligt på nogen måde. Det er stadigvæk kongegodt spil. Hey, og det er et af de bedste spil. Altså, det kommer til at være på top toplister i slutningen af året. Selvfølgelig gør altså, det. Det kommer til at være noget, der bliver debatteret og snakket om. Ja. Øh, Hoffman, bana yeah. Bananman, hvad er der på din tur? Bananman. Skal vi se her? Whoop. The Evil Within 2. Oh. lige op. Ikke for i år. Nej. <leisure> jeg kan ikke kun lige begynde på det, jeg, jeg har kun nået til chapter 4. Eller sådan noget, ja, okay. Jeg har ikke rigtig spillet helt igennem det endnu, ja. så jeg kan ikke sådan sige andre om. Hvad der sker i chapter 4? Altså træerne er det der rimelig store, det er rigtig lange hvor du altså, er sådan rimelig åben område, du kommer ind i, ja. og så begynder du at få side og sådan noget. Yes. Og så når du klarer den, hvad fanden der sker i slutningen der? God. Det der, man leder efter en stærk. Ja. Det går man helt i spilet igennem. Spild. Men du finder nogle spøgelser, Øh... Og så finder du ud af ham, der han har taget hende. Åh oh, ja. Kommer man til det der rødhus, så? Spoiler. Det kan godt være, det at man yeah. går hen efter det yeah, har været, yeah. måske. Eller rødhus, jeg ved ikke. Et eller andet hus. Et hus lavet Ja. Uh, yeah. Et større hus. <laughs> et større hus. <laughs> ja, et ja. Det kan godt være. Yeah. Hvad, hvad, du har også spillet det først, ikke? Jo jo. Hvad, yeah. Du har spillet med din bror også? Ja. Ja, ja. Hvad er, er det bedre og dårligere? Hvad er din umiddelbare? Øh, det er nok bedre. Okay. Altså det føles... Det føles mekanisk det føles det er en smule bedre. Ja. Og så er det også rimelig godt lavet, at det der åbne. det med åbne banedesignet. Okay. Fordi det er rimelig godt til at ramme. At du stadigvæk er forholdsvis i øh, nød, sådan rent, øh, hvad kalder man det, ressourcemæssigt. Ja. Men at det alligevel er rimelig åbent, og du kan okay. eksplorere sådan et. Fordi det far er jo lidt det der med, at du har kunne hårde ting, ikke? hvis det er åbent, så kan du jo gå rundt, hvor du vil ikke? Så lige. Så er der en masse ting ind, og så kan jeg godt tage jo en masse. Ja. Men det må ikke se, det er faktisk meget godt. Jeg kommer lige nu, når vi sidder og snakker her, så kommer jeg i tankerne om en masse spil, jeg ved, du har spillet, som også er udkommet i år, som du indtil videre ikke har nævnt på din liste. De kan man putte det på. Etan. Okay, altså. <laughs> <laughs> <laughs> Redskins Club, hvor where the water <laughs> yeah, yeah. tastes like wine, eller whatever blubb blubb. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Red Skins Club. <laughs> melody, melody Red, red Club. Red Strings Club. Yeah. Oh, der er honorable mention. Det er bare. Ah, god damnet. Hvad med din anden plads? <laughs> <laughs> det er faktisk også godt uh, af. God, god damnet, der yeah, er vi endnu mean, på det. Det er der for. Det er der for. Ja. Og så er endnu mere spændt på hvad din første plads er. Uh. Oh, ja. Yeah. Har du set hans top 3 sammen? Jo, jeg, er jeg kom lige i tanke om den, mens jeg sagde det. Åh, kunne du jo lykkeligt det. gennem det. Men, uh. <laughs> det er, er du bare rørende enig med mig, eller hvad? Ville jeg ikke tage fra dig, hvis du var? Yeah, yeah. altså. Ja, ja. Altså, det var en kommentar til det med Mathias, og dig der. Jeg kan godt forstå det der med, at når man kommer fra God of War-serien, det er meget sådan, <coughs> lige på hårdt, ikke? Mandefantasi der. Mm. Øh, og så, men så kunne det bare det her, wow, man har ligesom en dreng, der var sådan, wow, nu øh, er det faktisk sådan lidt mere alvorligt. Det var, mm. Altså det var også sådan okay alvorligt øh, i de gamle. Mm. Men øh, det var sådan lidt mere en komisk tone ind over, synes jeg, fordi det var så over the top, ikke? Ja, det er jeg godt følge. Ja, øh, så der er helt sikkert er noget at vende sig til. Også det, han siger i starten af spillet der med, oh, det dreng, han, han siger, oh, det føles anderledes nu. Mm. Så siger Dad of War, der han. Craters, Craters, ja. Du kunne lige gå bare vente til. Jeg ved, ja. Det er meget sådan en hint til, som spillerer. Du ja. kan lige bare vente til, nu er det Ja, ja. Jeg tror en af min store kritik på når jeg ville spille, det spiller, det vil være klædtrom i kniv, kniv. Yeah, det synes yeah. jeg nogle gange blev lidt kedeligt. Yeah, det er rigtigt, ja, det rette ja. Altså det synes jeg også var kedeligt lidt i i sådan Nå, men jeg mener også bare i gode oh, okay. og i to. Altså, det ja, ja. var det var aldrig noget der var sådan super spændende. Nej, altså det, det var så scriptet, ikke det der var. Ja. Uh, nu falder han nu, nu er hvert fald ja. ned og sådan noget. Nu tror ja. jeg bare på knaptet så. Ja. Så det er det. <laughs> det er jo ikke så vildt. Nej. Der, der kan man snakke om, stedet, det bliver lidt langsomt. men ellers, ja, ja. ellers så kører det bare. Men det har vi også snakket om før, det der med det fede ved det er også, at hvordan det tager meget af de. Nej, nej, nej, det tager meget af de gamle ting øh, videre, ja. altså for at det, det, det holder sig tro til de originale. Ja helt sikkert. Med du ved, de der øh, ja. lives øh, ting der enten er XP liv eller ja yeah. Eller tænk, de fra God of War 3, ikke? De er også jo. med i det her spil. Der det, er ikke ik så mange af dem, men de er der. Yeah. Også den, ligesom den måde, han åbner den kiste på. ikke yeah. Det er også det er også meget til, han har med den bottede matchet. Ja, ja, ja. Så det, så det, det er super. Yeah. Skal man stræne sin yeah. søn så til at åbne de der kiste? Nah, Skal man matche nah. dobbelt så hårdt? Han yeah. er ikke så stor, han ja Endnu. <laughs> <laughs> Endnu, ja. Yeah. God damn. Åh, det tog mig så lang tid, det der spil. Det, det er blevet nødt til at komme af med. Yeah. Jeg spillede God of War, og de snakker om de her Giants hele tiden. For Jot de tog mig helt ind til slutningen af det spil og tænkte, jætterne, yeah. det er sgu da det, de snakker om, yeah. Yeah. men det havde jo aldrig tænkt som Giants, på dansk er yeah. det jo jætterne fra Jotumheim, yeah, yeah. ikke Giants, det var, oh, man, det var to meget lang tid. Ja, så pisse, når de oversatte det til engelsk. <laughs> yeah, I don't know, man. Yeah. Det var, jeg tror måske godt, jeg kunne have regnet nogle ting ud okay. fra slutningen, hvis det bare jeg lige havde kædet de to ting sammen, no, okay. at det var jætterne. Yeah. Der var, det var dem, men det fandt jeg yeah. simpelthen ikke, jeg blev simpelthen så sur på mig selv, og alt den snak om Jotumheim, og det er så vigtigt, vi skal have den nøgle, og vi skal komme videre til ja, Jotumheim, ja. og bla bla bla. Jeg, jeg, jeg skulle bare, ja, whatever. Er <laughs> I er <Jetteland>, for fanden. <laughs> <laughs> ja, det, oh, det yeah. føler mig så dum, egentlig. Men, det er okay. Så blev du også, også overrasket sidste. Ja, det gør jeg. <laughs> og det var fint. Yeah. Øh, Høj, kvark. Det, det, det er, jeg vide. Det er en ja, Nu vil jeg ikke spoile <laughs> godt og for dig. Men, men Kraters er i virkeligheden en Fedt. <laughs> min første plads, det yes. er et spil, jeg har gennemført to-tre øh, to, tre gang. to tre gange i år på min Nintendo Switch. Og, øh, jeg har simpelthen, jeg nyder det så meget, at jeg kan altid samle det op. Jeg kan altid spille det, og det er altid en fornøjelse. Det er Celeste. Det er simpelthen et af de bedste indie-spil, jeg nogensinde... Det, er det her 2D-spil, hvor du gør hop og dash, yeah. øhm, sådan lidt øh, pix grafik oh, okay, yeah. platformer yeah. Øh, Det er lige tilpas udfordrende og lige tilpas øh, lade sig gøre lidt, til at det bare er en fornøjelse, og man kan blive ved med at teste sig selv, og banerne er fyldt med flere udfordringer i form af de her jordbær og, eller øh, kassettebånd, og så er der øh, endnu sværere baner i kassettebåndene, og så er der endnu sværere baner. No. Oh, yeah. no, Dem har jeg ikke klaret så mange Nej. gange, fordi jeg er jo en, en trophy-sucker, og det er derfor, jeg er så glad for, at jeg har spillet det på Switch, fordi så har jeg bedre at kunne let it go. Let it go. Okay. Okay. Ja, bare spille, <laughs> ja. øh, som jeg, sådan, jeg godt kunne lide. Og det er okay. sindssygt fedt, et fedt spil. Nice. Vi har ikke anmeldt det. Nej. Vi fik det ikke. Jeg har forsøgt at få det no. vi har ikke. Øh... Hvem, var det, hvem var det, fik det, eller skulle have fået det? Der. Var det, det udkommet til Nintendo, eller bare i det hele det, det udkom på alle, alle platforme på samme tid oh. i, i januar. Og øh, ja, så det er, det var jeg jo lidt, men altså, jeg har jo spillet det alligevel ikke, det er et kanon spil. det er simpelthen, det jo formået både at for få dig til at føle ting, samtidig med at du også udfordrer dig, og det synes jeg er, var en unik fed oplevelse. Ja. Det, det kan man argumentere for godt og for at også gøre, men det er ikke det samme. Nej, nej, kan man sige. not the same, man. not, not the same. same. Hvad med din første plads? Min første, det er Soma, Soma, really? So Much, så Cool, okay, det er den der har, har lavet de der forfærdelige... Amnesia. The Dark yeah. Decent, ikke hvad det hedder? Oh. Penumbra. Ja, Penumbra, yeah. ja. Det er rigtig. Det er endnu et uhyggeligt spil, der er knap så uhyggeligt som de andre, mm. men lidt mere fokus på historien. Yeah. Og så er det sådan et uh, science-fiction-univers, hvor man vågner op i en fremmed verden, ikke ved, hvor, hvorfor man har der. Yeah. Og så skal man så prøve at overleve og finde... Og at stykke det sammen, ikke? Hvor det er, det er alt? alt. Ja. Ja. Så historien fortælles igennem sådan nogle tapes og sådan noget. Øh, faktisk ikke vildt meget. meget. Lidt mere direkte. Ja. Har du også spillet? Ja, en, smule. en, en, en tredjedel igennem, tror Jeg tror. Okay. For det du møder os andre. Altså, livet i også andre. Altså, også. Ja, ja. Det er det der spil, der blev kendt på, at det tilfører sådan en story mode, hvor der ikke er noget, der kan dræbe dig. Ja. <laughs> ja. <Så> er, det. <laughs> det. E men er det egentlig ikke en genudgivelse, eller hvad? Nej, det kom, der kom en senere på til Xbox, det er den, jeg anmeldt. Okay, men hvornår udkom det? I øh, 17. ikke? Det udkom i 17. Åh, oh, det, faktisk... det kom i 16, måske. Det kom det, jeg at det var ret langt. Ja. Yeah. Okay. Cool Jamen så. så er det meste af din liste ikke uh, eligible til den endelige <laughs> Endelige liste Nej for det var yeah. over 18 spillere ikke til <laughs> yeah. Du havde Battletech og du havde uh... og, Hvad har jeg ellers? I år? Rise and Fall Ja, yeah. Battletech og Rise Fall Nok om det Ja. Yeah. din første plads Min er Master Hunter World og kan du, Jeg vil godt have at du fortæller mig hvorfor det er bedre end Godrefor Øhm um... Ja yeah. Det er jo sindssygt meget på smag og behag jo. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Men jeg synes bare, at det der med, at man starter småt som jæger. Yeah, mm. Går ud og dræber nogle forholdsvis små monstre. Mm. Og så man så dræber det <laughs> et par gange, får du fedtgear, får et kæmpe store svær, du ved. Mm. Møder en uh, draglignende væsen, der bare går amok, og så bare pander den med sådan kæmpe store svær, ja. og, uh, det, det, det var sådan en fantastisk følelse. Jeg, jeg, jeg, jeg fandt mig selv i at grine ufatteligt mange gange, øh, fordi jeg lavede det her, det her fede critical strike ja. på, på monster, så dens hale falder af, eller et ja, eller andet. Ja. Og, bare hele den verden, øh, de har bygget i, de, de der monster. Det handler om underholdning for dig ja, Du har bedre ja. underholdt af ja. Monster Hunter World, end God of War. Det er ja. det samme er mig og Celeste også, tror jeg. Ja, okay. Ja. Ja. Hvor meget har du spillet? Altså, har du... Ja, jeg har spillet... Øh, 70-80 på okay. momp karakter tror jeg. Christ. Ja, yeah. det er sygt. Ja, det var også lige engang, det udkom. Forsømte jeg lidt for meget andet nu. Yeah. Det var bare der håndbaseret bare. <laughs> Ja det var ikke det tror jeg ikke der har vi snakket om før der er meget faktisk det længst siden nu men har vi snakket om yeah. matræne Ja det er ikke været et spil for os sådan rigtigt det var sådan for Japanese. Ja, vil du gerne spille det er også. Vil du gerne spille det? Yeah. Nå, så ved jeg ikke hvor vi snakker om det yeah. Nej det, lov, så det, <laughs> ja, det må du ikke det yeah. <laughs> igen Jeg kan ikke igen Hvad er det for det God damn Altså der er også meget japanske crunchy samlinger igen Sidekarakter så ja katte er okay men det er sådan en sidekarakter side yeah, yeah. okay. okay. side uh, som sådan en ah hun bare, du altså, bare og ud fra et uh, J-pop-sang uh, okay. og okay. nogle af dine animationer og så sådan noget og okay. så bare <laughs> Men det er jo virkelig, virkelig fedt loot-spil der mm. uh, yeah. er ikke nogen loot-boxes i eller nogen eller yeah. De loot-boxes, der de kæmper tilbage igen de er. <laughs> de monster, oh, <laughs> ja, Det er monsterne ja. yeah. <laughs> Det er som levende loot-boxes Living loot yeah. Yeah. Uh, Cool! Hvad vi så have nu, Nicolai. Nu, vi have... nu, nu vil jeg godt igennem nogle af de ting, okay. som var lige uden for min liste. Okay. okay. Først. Og der, jeg har nævnt nogle af dem. Det var Shadow of the Colossus og Detroit Become Human. Yeah. Shadow of the Colossus var jeg lidt skuffet over. Jeg tror, det var blevet bygget for meget op for mig, som det her episke mesterværk. Oh, yeah, yeah. Jeg kan godt se dets mesterværk kvaliteter, men der var nogle ting, der skuffede mig lidt. Og så synes jeg, at den sidste boss øh, gjorde pointen for eksplicit, hvor jeg hellere ville have haft den lidt mere snigende undervejs mm. med de mange forskellige bosser, i stedet for at den var så tydelig ved den sidste. Okay. Æh, fordi der er pointen jo, at han ser meget fartruende og farlig ud på lang afstand og lige sådan du kommer på hans ansigt, så ser han god ud mm. og det var der bare ikke særlig mange af de andre boss'er, der jeg synes gjorde, specielt at der er sådan en stor abe på et tidspunkt, der virkelig er offensiv på at stå derhjel, mm -hmm. det der, jeg så er, den, derhjel... er der mindre om den første måske? Nej, der det der, hvor du kravler ja. op på bro broerne der, som den skal smadre og så du skal sidde strippen stik ind i hånden og sådan noget, du skal den til at slå din hånd, hånd ned og op i hånden på den og... oh. jeg kan ikke huske, om det er en abe men det er en med stort svær. Nej, han der, slår den ud, skal man løbe over den, eller hvad? Nej, okay, han nok ikke, nok ikke. Han har sgu nok ikke noget svært, så... Jeg kan ikke lige huske, hvad han har i hånden, men han hvor du... Han skal, huske skal få ham til at træde på siden af mappen af den der arena, du er i, så løfter sig, så du kan komme op og kravle op på en bro oppe i toppen. Du, Nå, no. du, du nej. Nej. <laughs> okay. Men, okay, så derfor var jeg lidt skuffet over det, jeg spiller. Detroit yeah. Become Human, det har jeg sagt, det er fordi, jeg kan spille det. Yeah. Så er de her EA Originals, faktisk, som jeg også synes var kanon. Oh, F.A. Fra tidligere på som desværre startede lidt for, for, for dårligt til mig. Okay. Siger, og blev til gengæld lidt kanon følelsesmæssigt og fantastisk spil i slutningen. Men det var bare, jeg synes det var det tre der nu er hent desværre. Ja. Øhm, og så er der ting, som jeg, som jeg synes var fede, men som jeg har svært ved. Sådan, ja. Der er A Way Out, som jeg bare, det, det, det er lidt det omvendte FA. Det starter sindssygt stærkt og super medrivende, Så regnede jeg historien ud, sådan... De er ikke engang ud af fængslet nu, for jeg er regnet det ud, hvad derfor der Jeg siger det sådan lidt for sjovt til mine kammerater, så når vi når det ind, så var så, du, skulle det det, du sagde. Sådan, Nå ja, ja. Det. det var den eneste måde, det, her, det kunne hænge sammen på, ja, okay. og så var det det. Ikke? Øh, det skal vi ikke spoilere, du har ikke spillet det okay. øh, Og hvis der er nogen udenfor, der lytter med, der ikke har spillet det heller, så er der ikke nogen grund til at spille det. Men, ja. øh, men ellers, så synes jeg, at det er kanon spil. Så det er jo bare lidt ærgerligt. Øh, så er stiller op det K2. Oh, ja. På grund af disbox og fejl, mm. så kan det ikke være mere, at man holdt kæft, jeg, vil, jeg vil det at spil. Ja. Du vender lige lidt rundt på det, efter at have spillet det lidt? Ja, 100. Altså, ja. Men det, er også, det, var bare det, det var bare det første spil igen, og det kørte bare bedre. <laughs> ja, det har rigtigt. Men det første spil på Xbox 360 kørte også som et, uh, ja, de ja. et trainwreck. Det kør, ja, de kør, de kørte, de kørte også, også på Xbox Runderviøren, faktisk. Ja, ja, okay. Det kørte heller ikke pissegodt. Men Ej, det bedre, ja. men ikke. Ja. Ja. Ja, så det er sådan lidt sejligt. Så jeg lige, har lige fået mere, så nogen, som ikke er fra i år. Øh, Titanfall 2. Kanon single-play. Ja, Hvor du det? Det spillede i år? Yeah. Jeg spillede i år, ja. Ah. Yeah. Det er Wolfenstein. Det første nye Wolfenstein, jeg spillede i år. ja. Kanon spil. Og så cool. Super Mario Odyssey, som oh, ja. jeg også gennemførte, uh, efter vi havde optaget Game to of the Year sidste år. Okay. Hvor hvis jeg havde spillet det før det, så var det nok, øh, havde jeg nok presset lidt mere for at det kom med. Fordi hold kæft, det er et godt spil. Ja. Jeg synes også det... Men er med på din top 5? Nej, del. fordi nu prioriterede jeg nogen, der var udkommet i år. Ja. Ja. Det gør jeg ikke. Det er helt okay Og så er jeg Tropical Freeze og uh, Gravel. Ja, oh, så jeg også synes, jeg kan nogle spil. Det var lige mine ja. honorable mentions. Hej nogen ja. eller mine mine ting der var lige udenfor. Øh, jeg har faktisk ikke noget tænkt så langt. Jeg har to. Okay. Let's der var en, der var en der var med på min sidste liste her, der jeg skrev ja. top 5 så blev det nu og det var faktisk Metal Gear survive. <laughs> <laughs> <Det er okay. laughs> Men altså han lavede faktisk ikke det spidt men øh, vi altså, jeg havde det sjovt, det eneste. Ja, men det er det. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg, jeg gennemsøgte de spil, jeg havde spillet i år. Ja, jeg har ikke spillet ja. de store, jeg har ikke spillet det tøj nu. Jeg har ikke Ej. spillet øh, Goodbye endnu. Nej, mm. det er fordi, han venter på at have mit, så det er klart. At... Ja, jeg, jeg, øh, jeg har heller ikke spillet nogen switch-spil endnu. Øh, det kunne også godt have været Zelda eller. Det er faktisk ja. helt mm. det, men altså. Øh, Mario. Så der er sådan lidt. Det kom lige ned ad grænsen der, fordi jeg synes, det er det meget godt. Ikke fremragende, men. Øh, det er også meget fint, og så kunne være sådan, der er jo et andet spil end jeg bedre har spillet over så, mm. kom lidt op af. Men så, mm. så blev den lige edged out af BattleTech. Okay, ja. det, det, det ja. vil jeg også sige, var det, yeah. det, det er det smarte valg, tænker jeg. Og så, øh, og så Heroes of the Storm selvfølgelig. Det skal man skal man altså lige nævne det? Det spilles stadig stedet. <laughs> i, yeah, yeah. i smug, kan man sige. De har også, de blev jo anmeldt igen for et par måneder siden af IGN, så det er jo ja. ret færdigt okay. nok at snakke om. Nej. Altså ja. de havde også lavet et forfærdeligt review af det <laughs> i sin tid. Okay. Æh, forfærdelig anmeldelse, åndskyld. Ja. Så det trænger os til, til, en ny, altså yeah. en, til en ny... en forlyset. Ja, til en ny, hvad hedder det, genopstart på det. Jamen, uh, prøv at blive vi er sådan set løbet så for tid. Ja. Så i forhold til, at skulle lave en fælles top 5, det er ikke... Godt at få overvejret. men vi kan sige, at nogle af de ting, som, som, som, yeah. som jo er, Æh, hvad hedder sådan noget, øh, ...kan ]que? komme på listen. Ja, Derfor, det er jo sådan noget som dit Battletech og... Civilization, men vi kan godt blive enige om, at vi snakker noget om, vi snakker noget om Monster Hunter World, vi snakker noget om noget God of War, vi snakker noget om noget Celeste yeah. øh, og hvad var det, din tredje var? Det var Detroit, Detroit vi snakker det, også ja. med Detroit yeah. og så kunne vi måske godt blive enige om, at Shadow der Colossus også var på de her top fem yeah. cool. øh, jeg, jeg vil ikke have noget imod, altså Nintendo Labo det er færre, hvis ikke det er alles kop til jeg synes yeah, det er yeah. kanon, men, men det kan vi snakke om, at det er nogle af de fem bedste spil, som vi har på GameToast i hvert fald, og på Game Test generelt har spillet her i år, yeah. jeg gentager dem lige og det de okay. er vil i rækkefølge. Okay. Jeg er I med på den. Ja. Jeg, nævnt? jeg ved ikke om vi kan stå for at det er sådan er for hele game test lige fra, altså vi det for tænker, man er lidt, de andre har <-s2> faktisk. <-s2> <laughs> Nej, men jeg ved, jeg ved Johannes for eksempel snakkede om vampyr, var et af de fedeste spil han spillede i år, Og stor okay. største overraskelse. Okay. Og han var også på trods af hans uh, utilfredshed med Kingdom Come: Deliverance, så var han også ret vild med det Nå, ja. faktisk. Yeah. Han var jo også vild med Shadow of the Colossus, yeah, Det er Det, jo ikke, det er jo ikke, Vi tager ikke helt fejl her. Nej. Og så nogle af de her japanske spil, der tror jeg slet heller ikke, Fønne ville, ville argumentere for, at de skulle være... <laughs> nå, der var, hvad var den hed, det der? Han spillede også... Alchemy eller et eller andet. Atelier Litte? Yeah. Er det ikke det? Atelier? Atelier. Det gav han yeah. 80 stjænder. Jeg tror, yeah. tror sgu også, han gav det 3. Ja, nå. Hvad? helt oppe Hva? at op køre gat, på et stedpunkt. Kan han 3? Der kommer sådan. Kom sådan en helt ny -4 en, han var helt oppe at over. Det kan jeg ikke huske. Ah, okay. I can't remember me. Altså, alt var blevet godt. Det var det, tror jeg. Ja. At det var blevet så meget bedre, men det har stadigvæk... Nå, det kan jeg ikke huske noget. Sushi Samurai, eller hvad Ja. Sushi Samurai. Sushi Striker. Sushi er Ja. Sushi Striker. Ja, det her, det ved jeg, det kommer jeg i næste Flot fire. <laughs> det kan du kan ikke sige nu, det er jo ikke kommet endnu. Nej, flot femmer. Flot femmer. <laughs> <Whoops>. <laughs> Nå, jeg, jeg prøver at gentage Det er eksklusivt. <laughs> til dem, man lyder til GameToast. I kan få 18 minutter, som den tidligere her. <laughs> Please, lyt til os. <laughs> så, mit, så så mit afslutning af mærken, så vil jeg prøve nu alligevel at sige de fem spillere, så, så, så. Kan du slås med mig om Unrush, eller hvad var det fjerde spil, du havde? Der? Uh, Dragon Ball. Dragon Ball, det skulle jeg være med på. Men det ville jeg også sådan, du, uden at jeg skal bestemme eller noget, så vil jeg bare sige, yeah. de fem spil, der ville komme på, God of War gengang. en genganger. Yeah. Detroit Become Human var også genganger. Og yeah. så ville jeg kæmpe med næb og kløer for Celeste var på listen yeah. indtil videre. Ikke? Og så, øh, det jo tre. Og, og så Monster Hunter World, vil jeg. Ja. Yeah. Altså, bare paddelsen notorietet, og, og den... Øh, gængse-ting. Ja, ja, det det ja, de fik også fem Ja, det gjorde det også, ja. Så har vi en femmer, som jeg ikke kan huske nu. Æ, hvad var det? Are Battletech, I? eller var det eller... Detroit. Detroit har jeg sagt. God of War, Celeste, Detroit, Becoming Europe. Det var fra din liste. Monster Hunter World. Battletech? L.A. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, oh, the Colossus, det har vi altid. No, har God God det? har vi to spillet, og jeg yeah. ved, at de andre kan stå Jeg også godt det. Så det er indtil videre, som den her... Nu er vi nået juni i nu er vi halvvejs gennem året. Vi når faktisk snart juli. Vi er halvvejs gennem året, så ja. det er vores nuværende highlights fra øh, året, der gik.